Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 4, розділ 37. 6 Джек стояв, дивився, як Річард плаче і проклинав себе разів з двадцять, називаючи дурним. Байдуже яким там був Морган, він же все одно лишався батьком Річарда Слоута. Привид Морган прозирав у формі Річардових рук і вилицях Річардового обличчя. Невже він забув про це все? Ні. Але на мить гірке розчарування у Річарді цілком охопило його, а нервування, котре щораз дужчало, тільки додалося. Тепер талісман був дуже, дуже близько. Джек відчував його своїми нервовими кінцівками як кінь, що здатен відчути воду в пустелі або займання сухої трави на рівнинах. І це нервування виходило назовні через різку дратівливість. «Так, звісно, от тільки цей хлопець – твій найкращий друг, Джекі. Можеш, звісно, трохи покомизитися, але не розтоптуй Річарда. Хлопець хворий, це якщо раптом ти не помітив». Він простягнув Річардові руку. Той спробував відштовхнути її, але Джек на це не зважав. Вони так і стояли вдвох посеред покинутої колії, і Річард поклав голову Джекові на плече. «Слухай», – незграбно мовив Джек, – «спробуй не дуже перейматися через... ну, ти знаєш, все, поки що, Річарде. Спробуй просто прийняти зміни, розумієш?» «Боже, як же тупо це звучить. Це ніби казати комусь...» — У тебе рак, але не хвилюйся, скоро ми покажемо зоряні війни по Відику, і це піднесе тобі настрій. — Звісно, — відповів Річард і відсунувся від Джека. Від сліз на його брудному обличчі лишалися чисті мокрі сліди. Він витер рукою очі і спробував посміхнутися. — Все буде добре, добре. — І на віки віків добре, — приєднався Джек. І вони закінчили фразу разом. А тоді розсміялися, і знову все було гаразд. Добре, сказав Річард. Ходімо. Куди? Здобувати твій талісман, сказав Річард. Те, про що ти кажеш, певно, має бути у Пойнт-Венуті. Це наступне містечко вздовж колії. Ходімо, Джеку, рушаймо. Але йди повільно. Я ще не все розповів. Джек зацікавлено глянув на нього, і вони пішли. Але повільно. Сім. Тепер, коли розірвалася заслона, Річард дозволив собі пригадувати багато різних речей і виявився несподівано цікавим джерелом інформації. Джеку здавалося, ніби він складав мозаїку, навіть не підозрюючи, що йому бракує деяких найважливіших частин. І весь цей час ці елементи були у Річарда. По-перше, Річард уже відвідував цей табір виживання, і це найперший елемент. Цей табір належав його батькові. «Ти певен, що це те саме місце, Річарде?» – із сумнівом запитав Джек. «Певен», – відповів Річард. «Навіть там, з того боку, воно видавалося мені трохи знайомим, а коли ми повернулися, повернулися сюди, я переконався». Джек кивнув, не знаючи напевно, що ще мав би зробити. «Ми зупинялися у поінтвенуті. Ми завжди зупинялися там, перш ніж потрапити сюди». Потяг був великою розвагою. Тобто, чи багато татів мають власний потяг? «Не багато», – відповів Джек. «Гадаю, у діамантового Джима Брейді та інших подібних типів були власні потяги, але я не певен, що вони були татами». «О, мій тато до них до стоту не належав», – сміючись сказав Річард. А Джек подумав, «Річарде, гадаю, ти здивуєшся». Ми брали на прокат машину і приїжджали у Пойнт-Венуті з Лос-Анджелеса. Там був мотель, у якому ми зупинялися, тільки ми вдвох. Річард замовк. Його погляд оповило любов'ю і спогадами. Потім ми трохи гуляли там, а тоді сідали на татів потяг до табору готовності. Просто маленький потяг. Він вражено глянув на Джека. Гадаю, саме такий, на якому ми прибули. Табір готовності. Але Річард, здавалося, навіть не почув його. Він дивився на заіржавілу колію. Тут вона досі була цілою, однак він, певно, пригадував перекручений зморщений метал, який вони проминули раніше. У кількох місцях кінці рейок загнулися вгору, немов обірвані струни гітари. А на територіях, мабуть, ця колія в чудовому стані і ретельно та з любов'ю доглянута. «Знаєш, тут колись пролягала трамвайна лінія», – сказав Річард. Батько казав, що це було давно, ще в тридцятих, червона лінія округу Мендосіно. От тільки вона належала не округу, а приватній компанії, яка збанкрутувала, бо в Каліфорнії, сам розумієш. Джек кивнув. У Каліфорнії всі їздили на машинах. «Річарде, чому ти ніколи нічого не розповідав мені про це місце? Це єдина річ, про яку тато наказав ніколи тобі не розповідати». Ти і твої батьки знали, що ми часом їздимо відпочивати у Північну Каліфорнію. І він казав, що це нормально, але я не повинен був розповідати тобі ні про потяг, ні про табір готовності. Він казав, що коли я прохоплюся, то Філ розсердиться, бо це таємниця. Річард змук на хвильку. Він казав, що коли я прохоплюся, то ніколи більше не візьме мене сюди. Я думав, що це через те, що вони партнери. Але, гадаю, тут щось більше. Трамвайна лінія збанкрутувала через машини та автостради. Він замислено замовк. У тому місці, куди ти мене привів, Джеку, була одна особливість. Хай би як дивно це не звучало, а там зовсім не смерділо нафтопродуктами. Мене це зацікавило. Джек знову мовчки кивнув. Зрештою, трамвайна компанія продала всю лінію. Дідусеве застереження і все таке будівельні компанії. Вони також гадали, що люди почнуть рухатися всередину материка. От тільки цього не трапилося. Тоді твій батько викупив її. Так, гадаю, так і було. Насправді, я не знаю, ми ніколи багато не говорили про те, як він купив цю лінію, чи як він замінив трамвайну колію на залізничну. Довелося виконати багато роботи, подумав Джек. А тоді подумав про копальні і нескінченні запаси рабської сили Моргана Зоріса. Я знаю, що він замінив їх, але тільки через те, що в мене була книжка про залізницю. Саме там я прочитав про різницю в ширині. Трамваї їздять десятидюймовими коліями, а тут шістнадцятидюймова. Джек став на околішки і справді побачив тоненькі подвійні жолобки всередині залізничної колії. Там колись пролягали трамвайні рейки. У нього був маленький потяг, замріяв казав Річард. Лише локомотив і два вагони. Він їздив на дизельному пальному. Він сміявся з цього і казав, що єдине, що відрізняє чоловіків від хлопчиків, ціна їхніх іграшок. На пагорбі над Point розташувалася стара трамвайна станція. Ми піднімалися туди на взяті на прокат машині, паркувалися і заходили всередину. Я пам'ятаю запах тієї станції. Старий, але приємний, сповнений давнього сонячного світла. І потяг стояв там. А мій тато, він казав, Річарде, завершується посадка до табору готовності. Ти маєш квиток? І там був лимонад або холодний чай. Ми сідали в кабіну. Часом він брав з собою речі, харчі і клав їх позаду. А ми сідали попереду і... І... Річард тяжко глитнув і притиснув руку до очей. «І це був чудовий час», – закінчив Річард. «Тільки він і я. Класно було». Він розвернувся і очі його заблищали непролитими слізьми. «У таборі готовності було коло для повороту, щоб розвертати потяг», – сказав він. «У ті дні, у давні дні». Жахливе здушене ридання вирвалося з Річардового горла. «Річарде!» Джек спробував доторкнутися до нього. Річард відкинув його руку і відступив, витираючи сльози на щоках тильним боком долонь. «Тоді все було так не по-дорослому», – сказав він, усміхаючись, намагаючись усміхнутися. «Тоді нічого не було по-дорослому, правда, Джеку?» «Правда», – відповів Джек і відчув, що й сам плаче. «О, Річарде, мій любий друже!» «Так». Сказав Річард, усміхаючись. Він роздивлявся ліси, що наповзли на рейки, і витирав сльози брудними руками. Тоді ніщо не було так по-дорослому. У ті давні дні, коли ми були лише дітьми, коли ми всі мешкали у Каліфорнії, і ще ніхто не мешкав деінде. Він поглянув на Джека, спробувавши усміхнутися. Джеку, допоможи мені, сказав він. «Здається, моя нога потрапила в якусь дур... дурну пас... Пас... пастку, і я...» і... І... І... І... І... І... І... І... Тоді Річард упав на коліна, і волосся упало на його утомлене обличчя. Джек сів біля нього, і, певно, я можу сказати лише те, що вони втішали одне одного як тільки могли. Але ви, мабуть, знаєте з власного гіркого досвіду, що цього ніколи не буває достатньо. 8. Тоді паркан був зовсім новеньким, сказав Річард, коли знову відновив здатність розмовляти. Вони продовжували іти колією. На високому кремезному дубі виспівувала східна дрімлюга, запах солі в повітрі ставав інтенсивнішим. Я пам'ятаю це. І вивіску та готовності. Ось що там було написано. Там була смуга перешкод, мотузки для лазіння а також інші мотузки, за які ти чіплявся, а тоді гойдався над великими калюжами. Це скидалося на табір для новобранців у фільмі про моряків під час Другої світової війни. От тільки хлопці, що використовували ці снаряди, не дуже скидалися на моряків. Всі вони були товстими і однаково вбраними у сірі спортивні костюми з написом на грудях «Табір готовності», що надрукований дрібними літерами та червоним кантом на штанах. Вони всі мали такий вигляд, ніби що миті в них може трапитися серцевий напад або удар. Або й і те і інше водночас. Часом ми лишалися на ніч, а декілька разів навіть зуставалися на весь вікенд. Але не в залізному хліві. То було для типів, які платили за можливість набути форми. Якщо вони робили саме це. Ага, справді, якщо вони робили саме це. «Ну, а ми зупинялися у великому наметі і ночували в спальних мішках. Це було чудово!» І знову Річард сумно всміхнувся. «Але ти маєш рацію, Джеку. Не всі хлопці, що вешталися там, скидалися на бізнесменів, які прагнуть стати стронкішими. Інші...» «І як щодо інших?» – спокійно запитав Джек. «Дехто з них, більшість із них, походили на тих волохатих істот в іншому світі», – тихо відповів Річард. І Джекові довелося прислухатися, щоби почути його слова. «Вовки. Тобто вони скидалися на звичайних людей, але не дуже. Вони здавалися групими. Розумієш?» Джек кивнув. Він розумів. «Пригадую, що мені було трохи страшно зазирати їм у вічі. Час від часу в них виблискували дивні спалахи, ніби мозок горів. А деякі інші...» Осяяння читалося в Річардових очах. «Деякі інші мали вигляд заступника баскетбольного тренера, про якого я тобі розповідав, того, що носив шкіряну куртку і курив. Річарде, чи далеко до Пойнт-Венуті?» «Я точно не знаю. Та ми діставалися туди за кілька годин, а потяг ніколи не їхав надто швидко. На технічній швидкості, але не більше. Загалом від табору готовності лише якихось двадцять миль» можливо, трошки менше. Тож зараз ми за 15 або трохи менше миль від нього, від від талісмана. Так, справді. Коли день хилився до вечора, Джек поглянув угору. Немовби демонструючи, що їхнє жиргідне становище було ще недостатньо нікчемним, сонце сховалося за хмари. Здавалося, що температура впала на 10 градусів, а день посірів. Дрімлюга замовкла. 9. Річард першим побачив знак – просту побілену вапном дерев'яну дошку, розмальовану чорними літерами. Вона стояла ліворуч від колії і плющ обгортав їй стовпи, не вона тут від давніх-давен. Повідомлення, однак, було досить сучасним. Там було написано «Хорошим пташкам час відлітати, поганим хлопчикам час помирати. Це твій останній шанс. Іди додому». «Ти можеш піти, Річі», – спокійно сказав Джек. «За мене не переймайся. Вони відпустять тебе, не сумнівайся. Це все зовсім не твоя справа». «Гадаю, можливо, і моя», – відповів Річард. «Я втягнув тебе у все це». «Ні», – заперечив Річард. «Батько втягнув мене у все це. Або доля втягнула мене в це. Або Бог. Або Джейсон. Хто б це не зробив...» а я залишаюся. Коли вони проходили повз табличку, Джек майстерним кунг-фу ударом ноги збив її. «Так тримати, друзяко», – сказав Річард, злегка всміхнувшись. «Дякую, але не називай мене друзякою». Десять Попри те, що Річард знову мав знесилений і втомлений вигляд, упродовж наступної години, доки вони йшли колією, він розповідав далі. Стійкий запах Тихого океану ставав чутнішим. Річард виливав із себе цілу повінь спогадів, які довгі роки надійно закорковані зберігалися в ньому. І хоча Джекові вдавалося не виказати емоцій, його огорнуло захоплення. І глибока, цілковита жалість до самотньої дитини, яка ладна була хапатися за останні уламки батьківської любові. І свідому чи несвідому Річард відкривав йому все. Він глянув на Річардову блідість, виразки на щоках, чолі, навколо рота, прислухався до того обережного шепіткового голосу, який, однак, не тремтів і не вагався тепер, коли нарешті з'явився шанс усе розповісти, і знову зрадів, що Морган Слоут ніколи не був його батьком. Річард розповідав, що він добре пам'ятав усі орієнтири на цьому відрізку залізниці, в одному місці вони могли бачити над деревами дах складу на якому простягалася вицвіла реклама Chesterfield Kings. «Двадцять чудових цигарок, двадцять чудових затяжок», сказав Річард усміхаючись. От тільки в ті дні склад був заповненим щерть. Він показав на велику сосну із роздвоєною кроною, а п'ятнадцять хвилин по тому повідомив Джекові. По той бік пагорба була скеля, дуже схожа на жабу. Ходімо глянемо, чи вона досі там. Скеля була на місці. І Джек подумав, що вона справді схожа на жабу. Трішки, якщо добре напружити уяву. Або для цього варто бути трирічним. Або чотирирічним. Або семирічним. Чи скільки там йому було. Річард любив цю залізницю і вважав табір готовності класним місцем з усіма його біговими доріжками, стрибками через лінію перешкод і лазінням між мотузками. Але сам по інтвенуті йому не дуже подобався. Трохи попорпавшись у собі, Річард навіть пригадав назву мотелю, в якому вони з батьком зупинялися під час перебування у цьому маленькому прибережному містечку. «Мотель Кінгсленд», – сказав він. І Джек збагнув, що ця назва не дуже здивувала його. «Мотель Кінгсленд», – як казав Річард, – розташовувався неподалік від старого готелю, яким його батько завжди цікавився. Річард бачив той готель з вікна, але не дуже любив його то була велика розлога будівля з баштами, фронтонами, мансардами, банями і вежами. На кожній з них оберталися мідні флюгери чудернацьких форм. Вони оберталися навіть коли не було вітру, казав Річард. Він чітко пам'ятав, як стояв біля вікна у своїй кімнаті і дивився, як вони кружляють, кружляють і кружляють. Дивовижні мідні створіння, схожі на півмісяці жуків-скарабеїв та китайські єрогліфи, ви Виблисковували на сонці, доки океан пінився і ревів унизу. «О так, лікарю, тепер я все пригадую», – подумав Джек. «Він був порожнім?» – запитав Джек. «Так, виставлявся на продаж. Як він називається?» «Ейджін Курт». Річард змог, а тоді додав дуже дитячу характеристику. Ту, про яку більшість малюків хотіли б забути. «Він був чорним». Насправді його зроблено з дерева, але те дерево скидалося на камінь. Старий чорний камінь. Саме так батько і його друзі називали ту будівлю. Чорний готель. 11. Щоб трохи розважити Річарда, але не лише для цього, Джек запитав. Твій батько купив той готель, який табір готовності? Джек ненадовго задумався, а тоді кивнув. «Так», – мовив він, – «гадаю, купив. Через певний час. Коли ми тільки почали приїжджати туди, на брамі перед готелем висіла табличка «Продається». Та одного разу, коли ми туди прийшли, вона просто зникла. «Але ви ніколи не зупинялися там». «Боже, ні!» – Річард здригнувся. Єдиний спосіб запхати мене всередину це закувати ланцюгами і волочити. Але навіть тоді я, певно, не піду. Ніколи не заходив до середини? Ні, ніколи не заходив і ніколи не зайду. Ох, друже, Річі, ніхто не вчив тебе ніколи не казати ніколи. І твій батько так само. Він ніколи не заходив усередину. Мені про це нічого не відомо сказав Річард професорським тоном. Він підвів указівний палець до носа, ніби, щоб поправити окуляри, яких там не було. Але я ладен закластися, що він також ніколи не заходив. Він боявся тієї будівлі не менше за мене. От тільки щодо мене, я просто боявся. А ось батько, у нього було дещо ще. Він був... Був яким? Річард знехотя відповів. Одержимим тим місцем, як на мене. Річард змовк, перед його очима зринули спогади. Він підходив до нього, стояв перед входом щодня, коли ми бували у поінтвенуті. Тобто не на кілька хвилин, а щось на кшталт того, він міг простояти перед готелем зо три години, іноді більше. Найчастіше він там бував сам, але не завжди. У нього були дивні друзі. Вовки? Гадаю, так, злісно відповів Річард. «Ага, гадаю, частина з тих типів могла бути вовками, чи як ти їх там називаєш?» Здавалося, ніби їм незручно в їхньому одязі. Вони постійно чухалися, ще й у таких місцях, у яких вихованим людям чухатися не варто. А інші скидалися на заступника тренера, жорсткі і підступні. Частину з тих типів я також бачив у таборі готовності. «Скажу тобі дещо, Джеку». Вони боялися готелю навіть більше, ніж мій батько. Вони аж корчилися, коли проходили повз нього. Сонячний Гарднер. Чи бував він тут? Ого, відповів Річард. Але у Поинтвенуті він більше скидався на чоловіка, якого ми бачили там. На Озмонда. Так, але ті люди приходили не часто. Найчастіше тут бував мій батько. На самоті. Часом він ходив у ресторан нашого мотелю, брав собі кілька сандвічів, сідав на лавку на алеї та поїдав свій обід, дивлячись на готель. Я стояв біля вікна у холі Кінгсленда і дивився на батька, котрий споглядав на готель. У такій меті мені не подобався вираз його обличчя. Він здавався наляканим і водночас ніби пожадливим. — Пожадливим, — замислився Джек. Часом він запитував мене, чи не хочу я піти з ним, але я завжди відмовлявся. Він кивав і одного разу, пригадую, сказав таке. «Настане час, ти все зрозумієш річ. Свого часу». Пам'ятаю, я тоді подумав, що коли це стосується чорного готелю, то я не хочу нічого розуміти. «Якось», – вів далі Річард, – «коли він напився, то сказав, що всередині щось є». Він сказав, що воно вже давно там лежить. Пригадую, ми лежали в ліжках, вітер був потужним тієї ночі. Я чув, як хвилі б'ються об берег і як пискляво обертаються флюгери на вершечках ейдженкурдських веш. Той звук мене лякав. Я розмірковував про ту будівлю, про її кімнати зовсім порожні. Якщо не брати до уваги привидів, пробурмотів Джек. Йому здалося, ніби він почув кроки, тому хлопчик швидко озирнувся. Куди сягало око, залізниця була пустинною. «Справді, якщо не брати до уваги привидів», – погодився Річард. «Тож я запитую, ця річ цінна, татко?» «Ця річ найцінніша за всі», – відповів він. «Але ж тоді якийсь нарик може вдертися всередину і вкрасти її», – сказав я. «Не те, щоб, як би так сказати, я хотів розвивати тему, але мені не хотілося, щоб він засинав». Не тоді, коли на дворі так сильно дме вітер, і флюгери пищать у нічній темряві. Батько засміявся, і я почув дзенькіт. Він налив собі ще трошки бурбону з пляшки на підлозі. «Річ, ніхто не збирається її красти», – сказав він. І якщо якийсь нарик потрапить в Ейдженкурт, то побачить таке, чого ніколи раніше не бачив. Він випив свій келих, і я зрозумів, що його знемагає сон. До тієї речі може доторкнутися тільки одна людина в всьому світі, і вона ніколи не наблизиться до нього річ. Можу це гарантувати. От тільки мені цікаво, як же їй вдається лишатися тут такою, як там. Вона не змінюється. Принаймні, як я бачу, вона не змінюється. Я б хотів її мати, але навіть не намагатимуся. Принаймні, не зараз, а може ніколи. Я можу використовувати її, будь певен. Але загалом, гадаю, буде найкраще, якщо все лишатиметься на своїх місцях. Я вже й сам засинав, але все ж запитав у нього, що ж це за річ, про яку він весь час говорить. І що ж він сказав, запитав Джек, і в роті у нього пересохло. Він назвав це... Річард завагався, насупившись від спогадів. Він назвав це осердям усіх можливих світів. А тоді розсміявся. Тоді він назвав це дещо інакше. Тобі це не сподобається. І як же? Це розлютить тебе. Ну ж, бо Річарде, кажи вже. Він назвав це, ну, гаразд, примхою філосойра. Джека охопив не гнів, а гаряче запаморочливе збудження. Справді, так і є. Це воно. Талісман. Осердя всіх можливих світів. Скільки всього світів? Тільки Бог це знає. Американські території, території самі по собі, гіпотетичні території територій і так далі, і далі, наче смуги, що невпинно зринають на стільці перукаря. Універсум світів, багатовимірний макрокосм світів, і в кожному було одне і те саме. всезагальна сила беззаперечного добра, хай навіть наразі ув'язнена у злому місці. Талісман – осердя всіх можливих світів. Чи було це також примхою Філа Сойра? Можливо. Примха Філа, примха Джека, Моргана Слоута, Гарднера і, звісно ж, надія обох королев. Це більше, ніж двійники, – тихомовив він. Річард повільно волочився, розглядаючи зогнилі шпали, що зникали з-під ніг. Тепер він нервово зиркнув на Джека. «Це більше, ніж двійники, бо є більше, ніж два світи. Є ще трійники, четвірники, хто знає. Морган Слоу тут, Морган з Оріса там, можливо, Морган герцог Азрільський десь іще. Але він ніколи не заходив у готель». «Я гадки не маю, про що ти говориш», – слухняно мовив Річард. Але я певен, ти все одно правите свої далі, казав той слухняний тон. Віднісенітниці до абсолютного божевілля. Посадку до Сібрук-Айленду завершено. Він не може зайти всередину. Саме так. Морган з Каліфорнії не може. І знаєш чому? Бо Морган з Оріса не може. А Морган з Оріса не може, бо не може Морган з Каліфорнії. Якщо котрийсь із них не може потрапити у свою версію чорного готелю, то ніхто не може. Розумієш? Ні. Джек, вражений власним відкриттям, узагалі не чув того, що сказав Річард. Двоє Морганів чи Дюжина – це байдуже. Дві Лілі чи Дюжина – Дюжина королев у Дюжині світів. Річарде, тільки уяви, як це змінює твою свідомість? «Дюжини чорних готелів, от тільки в якомусь зі світів це чорний парк розваг, в іншому чорне трейлерне містечко чи ще там щось. Але Річарде...» Він зупинився, розвернув Річарда, узявши за плечі, і витріщився на нього. Його очі палали. Намить Річард спробував відійти від нього, але потім зупинився, вражений полум'яною красою джекового обличчя. Раптом намить Річард повірив, що, можливо, все. Раптом, на мить, він відчув себе зціленим. «Що?» – прошепотів він. «Деякі речі виняткові. Деякі люди виняткові. Вони, скажімо, єдині. Я тільки так можу назвати це. Вони схожі на нього, на талісман. Єдині. Я... У мене був двійник, коли він помер». Не лише на територіях, а в усіх інших світах, крім цього. Я знаю це. Відчуваю. Мій батько також це знав. Гадаю, саме тому він назвав мене Джеком-мандрівником. Коли я тут, я не там. Коли я там, мене тут нема. І, Річарде, так само ж і ти. Річард витріщився на нього, втративши дар мови. Ти не пам'ятаєш. Доки я говорив з Андерсом, ти був десь у світі істерії, але він сказав, що у Моргана з Оріса також був син, Раштон. Ти знаєш, ким він був? Так, прошепотів Річард. Він досі не міг відірвати погляд від Джека. Він був моїм двійником. Справді. Андерс сказав, що хлопчик помер маленьким. Талісман єдиний. Ми єдині. А твій батько – ні. Я бачив Моргана з Оріса в іншому світі, і він схожий на твого батька, але не є ним. Він не міг зайти в чорний готель, Річарде, і зараз не може. Але він знає, що ти єдиний, так само, як і я. Він хоче, щоб я помер. Ти потрібен йому на своєму боці. Бо тоді, якщо він вирішить, що хоче мати талісман, то завжди зможе послати тебе за ним, правда? Річард затремтів. «Не зважай», – похмуро сказав Джек, – «йому не доведеться стосовно цього турбуватися. Ми винесемо талісман, але він його не отримає». «Джеку, я не думаю, що можу зайти в те місце», – сказав Річард тихим, безсилим шепотом. І Джек, котрий вже йшов далі, не почув його. Річард побіг під щоб наздогнати друга. Дванадцять Розмова повернула на інше. Настав полудень і проминув. Ліс став мовчазним. Двічі Джек бачив дерева з дивними викривленими стовбурами та переплетеним корінням, що росли вздовж залізниці. Джеку не дуже сподобалися ці дерева. Вони мали знайомий вигляд. Річард дивився на те, як шпали зникали під ногами, зрештою перечепився і упав, ударившись головою. Тоді Джек знову поніс його. «Там, Джеку!» Гукнув Річард, коли здавалося, що вже минула вічність. Просто попереду залізниця зникала в старому трамвайному парку. Відчинені двері вели до безрадісної поточеної міллю темряви. Позаду трамвайного парку, який, можливо, колись і був таким приємним, як розповідав Річард, але зараз видавався Джекові населеним привидами, розташувалася автострада. «Сто один», – здогадався Джек. «За нею простягнувся океан». Він чув, як хвилі б'ються об берег. «Гадаю, ми прийшли», – сказав він позбавленим емоцій голосом. «Майже», – сказав Річард. «Поінтвенуті замилю звідси дорогою. Господи, як би я хотів, щоб нам не треба було туди йти, Джеку? Джеку, куди ти йдеш?» Але Джек не дивився довкола. Він зійшов з колії, обійшов одне з тих дивних дерев, воно було невищим за кущ, і рушив до дороги. Високі трави й будяки терлися об його побиті дорогою джинси. Щось у середині трамвайного парку, колись Морганового приватного вокзалу, гидко ковзнуло, але Джек навіть не глянув, що то було. Він дійшов до дороги, перетнув її та підійшов до берега. 13. У середині грудня 1981 року Хлопчик на ім'я Джек Сойер стояв там, де вода і суша зливаються воєдино, та, засунувши руки в кишені джинсів, вдивлявся в непорушний тихий океан. Хлопчику було 12 років, і, як на свій вік, він був дуже красивим. Океанічний бриз відкинув з його ясного та чистого чола пасмо, може, трохи задовгого каштанового волосся. Він стояв там і думав про свою матір, яка помирає, про друзів, відсутніх і присутніх, і про світи у світах, що не спиняють свій лед. «Я подолав цю відстань», – подумав він і затремтів. «Від узбережжя до узбережжя з Джеком Мандрівником Сойром. Його очі враз наповнилися сльозами, і він глибоко вдихнув солоне повітря. Ось він і прийшов. І талісман був неподалік. Джеку. Спершу Джек навіть не глянув на нього, бо всю його увагу прикував до себе Тихий океан, на борунах хвиль якого золотом виблискувало сонячне проміння. Він тут, він зміг прийти. Він Джеку! Річард ударив його по плечу, виводячи з замріяного стану. «А? Дивись. Роздуливши від здивування рот, Річард показував на щось далі по дорозі, у напрямку, де ймовірно лежав Пойнт Венуті. «Дивись туди!» Джек поглянув. Він зрозумів Річардове здивування, але сам його не відчував. Не більше, ніж коли Річард сказав йому назву мотелю, у якому вони з батьком зупинялися у Пойнт Венуті. Ні, не здивувався, але... Але було збіса приємно знову побачити матір. Її обличчя сягало 20 футів за вишки, і воно було значно молодшим, ніж пригадувалося Джеку. Саме так Лілі виглядала в зеніті своєї кар'єри. Її біляве волосся з мідним відблиском було зачесане назад і зібрано у кінський хвіст у стилі «Т'юздей Велд». Її хвацька безтурботна посмішка, однак, лишилася незмінною. Більше ніхто у фільмах не всміхався так. Це була її вигадка, і вона досі мала на неї патент. Вона озиралася через оголене плече на Джека, на Річарда, на блакить тихого океану. То була його матір. але варто було моргнути, як обличчя трішки змінилося. Лінії щелеп і підборіддя стали круглішими, вилиці менш окресленими. Волосся темнішим, а очі ще блакитнішими. Тепер це було обличчя Лаури Делосіан, матері Джейсона. Джек знову моргнув, і знову з'явилася його матір. 28-річна матір, на обличчі якої сяяла життєрадісна, іди до біса, якщо не розуміє жартів, зневага до світу. Це був Білбурд. Зверху було написано таке. Третій щорічний фестиваль найкрутіших б фільмів у Пойнт-Венуті, Каліфорнія. Кінотеатр Біткер. 10-20 грудня. Цього року фільми Лілі Кавано. Королеви бешок. «Джеку, це ж твоя матір!» – сказав Річард. Його голос захрип від жаху. «Це просто збіг? Це ж неможливо, так?» Джек похитав головою. «Ні, не збіг». Слово, на якому затримався його погляд, звісно ж, королева. «Ходімо», – сказав він Річарду. «Гадаю, ми вже майже прийшли». Вони удвох ішли пліч опліч дорогою до пойнт венуті.